«Ти чого його спустив? Як я тепер витру йому лапи?» Тері витягнувся на моєму ліжку із дуже задоволеним виглядом. «Я не зміг його причепити до поводка. Покажеш мені, як то робиться?» – буркотнув я. «А чого ти його відчіплював? Робити нема що?» «Щоб він побігав із оладкою», – пояснив я. «Тобі від неї вітання і від Нони також». «Від Нони? Супер!» Скажи, вона богиня? Я нічого не мав проти того, що Нона богиня. Все одно дармати його спускав. Добре, що все обійшлося, і Террі не втік із сукою. Террі бігає за суками? Звісно, бігає. Він не кастрований собака. Хоча мамі пропонували його каструвати. Тітка Геня. Це мамчина подруга, її звати Генрієта, але всі її звуть Геня. Вона так і сказала, «Соню, у тебе вдома три кобилі, каструй хоча б одного, зрозумієш, яке це задоволення». Але це вона тому казала, що в неї важко проходив клімакс. Зараз він вже минувся, і тітка Геня нікого не хоче каструвати, принаймні я такого не чув. Тепер повернемося до нашої довигулінкової розмови. «Що ти повісив у моєму туалеті?» «Маєш на увазі картонку?» З цих слів я зрозумів, що в туалеті він повісив ще щось. Я попрямував туди. Картонка з написами на місці. Поруч був приклеєний пластиковий гачок, а на ньому бузкового кольору камінець на шовковій червоній нитці. «Що за шаманство?» «Це аметист». Ти щось знаєш про лікувальні можливості дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів? Аметист спроможний лікувати будь-які шлункові розлади, тому він тут. З каменем зрозуміло. Ну, слава Богу, це ж треба швидкоти цього разу. А це що таке? Перепис собак та сусідів? Не так банально. Це графік сучих місячних. Що? Ну, сучі місячні, що незрозумілого, тічка. Террі дуже пристрасний. Якщо якась сука гуляє, морока з ним, втікає. Одного разу він ледь не зґвалтував кобиля, якого нещодавно зводили з сукою. Від нього пахло сукою, а от Террі за ним і побіг. А потім з тиждень він думав, що став голубим, ховався за диваном та зітхав, але попустило». Я мовчав. У нас вдома висить величезний плакат на дверях до комори. Тут мені важко, бо я ще не знаю всіх сук, тільки і будинком пройшовся, а вчора зустрів Нону і дізнався, коли гуляє Оладка. Вони з сусіднього будинку. Отже, з 28 жовтня, якщо я правильно второпав, гуляє пудель з нашого будинку. Як це мило. В моєму туалеті висить графік сучих місячних, Очевидний доказ проживання в цій хаті маніяка-зоофіла. Торопов, абрикосова, пуделіха, каріна. Зрозуміло, а хто такі вазука та дядя СХ на ММ? Тут написано. Вазука – це собака, породи акіта Іну, дуже рідкісна японська порода собак, вони схожі на лайок. Знаєш, як виглядають лайки? Приблизно, це така «Кудлата, велика руда, може, саме така, я ж не знаю, про що ти зараз подумав, бо тебе збагнути легше півгаю відсокирити». Це старенький Саранський так говорить. Він сидів за переконання. За які переконання? Політичні. Він був проти п'ятої графи за часів Йосипа Джугашвілі. О, Господи! Господь був би також проти цієї графи, до речі. Що тебе ще цікавить? Дядя сх на ММ. Чекай, дай вгадаю. Це дядя схожий на... На кого схожий це дядя? Наче ні на кого він не схожий. Може схильний, але схильний до, а не на. А може це дядя схибнутий на... На чому він може бути схибнутий? На цукерках МНДМС? Яке ідіотство! — Ти краще сідай, дай мозкові перепочити. Пригощайся, я тобі зробив сніданок, як і обіцяв. Я поставив варитися каву. — Коли тобі до школи? Зараз вже йду, але ти не хвилюйся, повернуся за чотири години. — Що це? Я подивився на тарілку, що стояла переді мною. Від тарілки пахло чимось солодким. Біло-шоколадна маса. У центр цієї композиції білі та негри, друзі навік, Еміль встромив чайну ложку. Вона мені нагадала пам'ятник стелу. «Що це?» – повторив я. «Солодкі сирки в шоколаді, що ж ще? Я тобі їх пом'яв, щоб вони виглядали більш домашніми». «Дякую, але я цього не їстиму. Хочеш, запихуйся сам». Мене верне від цирків. Я налив собі першу філіжанку кави. Знаєш, постійно гризти твердий сир, псувати шлунок та судини яєшнею до добра не доведе».